חזרנו, הנה. חזרנו חזר. עליכם. חזרנו, בענק מה שנקרא. ומה את אומרת? אנחנו מתחילים בלייב, אנחנו מתחילים במשהו שנמצא לנו כאן. אני אומרת... אני אומר, מה שדותן יחליט זה מה שהיא. דותן, אני מאוד אוהבת את אהובה, אז אני מוכנה לעזור לך בעניין הזה. עם... מה אתה אומר על אהובה, דותן? הוא אוהב אותה. נו, בבקשה. מי לא אוהב את, האוהב אוהב האוהב אוהב את אהובה? היא באמת, היא אבל... את יודעת מה? מה? מה, מה? אמרת אהובה? אמרתי אהובה. יאללה, אנחנו נלך על אהובה. איך אפשר לעמוד בפני אהובה עוזרי? האמת היא שאי אפשר. נכון. אה, צמצול פעמונים, איזה כיף לנו. אחד היפים שלה. האמת בשעה השנייה. בשעה השנייה. של מעדן ומי. כי החלטנו ששעה אחת זה לא מספיק. איזה כיף שהחלטתם את זה. אז אנחנו כאן עם סוף הצדקה. יאליב טייכמן משוטט לו שם בחוץ, עוד מעט יבוא, עוד מעט יבוא, עוד מעט. ואז יהיה לנו עוד קצת לייב באולפן. ואז בכלל, אנחנו כאן נעשה חיים משוגעים. אני נהנית. לא יודעת מה איתך, אני נהנית. אני נהנית. יותר. טוב, תראו, כולנו נהנים כאן. גם אתם תהנו. כי גם השעה השנייה תהיה שעה משובחת, לדעתי. יאללה, נשמע את האהוב האוצר. אותך Shove avi ma'ad shomi Chiyuch guma bo'ar bi'es Nelatev c'et midbayesh Hul'echa adam azman cholev D'mootcha hul'echa U'my't rah'ecket K'an'a ni'el m'ol bi'etcha D'mootcha הפעמונים ככה נבלעים להם ברקע. יש לנו עוד הרבה דברים להספיק היום. נצטרך להביא אותה לשעה שלישית. שש, כנראה. בוא נתחיל להתפרט את זה כבר. לא, <laughs> אנחנו ניתן לה תוכנית כאן. <laughs> טוב. זה לא רעיון נורא, רע, אגב. נכון? אני בעד. גם אני. גם אני. <laughs> אה, אוקיי, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה בלייב. והאמת שלא, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה עם הדואט של סופי ונועם, אבל קצת אליי. לפני זה <אח> היה לייב, ואנחנו רוצים אליי. את השעה השנייה אחרי שפתחנו באהובה עוזרי, להמשיך בעוד לייב אחד כאן באולפן, והנה סופי, והנה יניב, והעוד. טוב, אנחנו, אני אומרת, אנחנו כבר בעניין של חפלות. אנחנו נלך על כזה משהו מסורתי. פריד אל-אטרש, מכירים? לא אישית, אבל כן. לצערי גם אני לא אישית, אבל כן. קדימה. and <laughs> God bless you. ما علم سمّه إلي البيئي يبقى نهار عشت انت وقشة من سمّه هيا أميرة على النوّر يا نسيم رفاف يا دامي وشفاف ولا أشقه وسوف توفيك الحاج כן. איזה יופי. תודה. עכשיו הסתכלתי ביוטיוב, ויש שם תגובות של אנשים מארצות ערב, שהם פשוט מתמוגגים עמיך. כן. נכון. מקסים. זה מקסים, זה... סוף הצדקת, אבל אין את השלום. הלוואי, אמן. הלוואי. מה שרציתי להגיד בעניין הזה, זה שאני... כאן בארץ, באמת, Earth. <situación> יש באמת אומנים נפלאים ומוזיקה נפלאה. איך הבן זוג שלי אומר, זה מדינה של זמרים פה. אני זוכרת שאתה יודע, באתי גם עם שירים בערבית וגם עם שירים בעברית עתיקה, מסורתי, וזה כאילו פחות, פחות, הרדיו פחות מתחבר למקומות האלה. אני זוכרת שהייתי באה הביתה כל הזמן בוכה, הרגשה של כישלון, ואז הבן זוג שלי אמר לי, שמי, סופיה, את uh, פה שוחה לך בשכשוכית של הארץ. במקום לצאת לים הגדול, הא, העולם הגדול, יכול, את יכולה למצוא שם אולי את הקהל שלך. כאילו, למה, למה להיתקע רק במקום הקטן? ובאמת, ברגע שהתחלנו לצאת החוצה ו, ו, ולחפש את עצמנו בחוץ, uh, גילינו כמה מקום יש, באמת, לכל אחד. כמה זמן עצמו. אתם ביחד? מ-2014? מ-2014, כל הבלדים התחיל בעצם מ... מ... פנו אלינו מתור הזהב להרים מופע שכולו מורכב ממוזיקה עתיקה ו... ומוזיקה קלאסית, ערבית קלאסית. אתם כבר הייתם קיימים כלאקה? אני בעיקר, אני חושבת שחיממתי, בעיקר, בעיקר עשיתי הופעות חימום כאלה, שניים, שלושה שירים לפני מופעים גדולים. ואז ביקשו ממני להעלות מופע שהוא משלי, ואז uh, חיברתי אליי את הנגנים שהם באמת איתי עד היום, שהם מקסימים. וחשבתי שזו הולך, הולכת להיות באמת הופעה חד פעמית, אבל uh, הייתה הופעה ממש מגניבה, ו ואמרתי לעצמי, אם זה כבר עומד, נמשיך עם זה, נזרום עם זה. וזהו, עד שהפכנו לחבורה כיפית כזאת. אני רוצה לשאול אותך על הופעות בתקופת קורונה. אין הופעות בתקופת קורונה. יש הופעות אינטימיות. יש הופעות מאוד אינטימיות. מחר יש לנו אחת אינטימית ברמת גן. כן. וזה קטן לך בעצם, נכון? היית בסוג של קריירה בחול. היה כזה ממש מגניב, כי הזמינו אותנו לכמה וכמה פסטיבלים, והרעיון היה באמת להמשיך ולנסוע. היה איזה תכנון לנסוע, אני חושבת, לדנמרק לאיזה פסטיבל, היה עוד איזה תכנון לנסוע לאיזה פסטיבל בקפריסין. <אח> היו גם הופעות פה, פחות או יותר, שכאילו עמדו להיסגר, ואז, וגם הופעות תיאטרון, כאילו, הצגות תיאטרון, שזה באמת, אתה יודע, זה היה פרנסה גם, ו... ואז פתאום הכל כזה ממש נגדע. זה פתאום, פשוט קיבלתי טלפון אחרי טלפון, אימייל אחרי אימייל, סורי, סורי, סורי. זה היה מאוד קשה, מאוד קשה. זה... גם ככה בכלל, ו... ואז אתה כזה עומד חסר אונים ואומר לעצמך, אוקיי, אין מה לעשות, זה מה יש. תגידי, איך, איך אומן ממציא את עצמו מחדש בתקופה הקשה הזאת? אני חושבת באופן כללי, בן אדם, אומן צריך להמציא את עצמו כל הזמן מחדש. אה, אה, זה לפנות אה, לערוצים אחרים, לנסות אה, בערוצים אחרים. אני מאוד מאוד פעילה בפייסבוק בחצי שנה האחרונה, <laughs> <laughs> משהו שאולי הייתי פחות אה, לפני. אה, ואני חושבת באמת על uh, חומרים חדשים. עכשיו, עם יניב יש איזה, איזה שיר, דרך אגב, אהובה עוזרי הייתה, שמענו אותה בהתחלה, הייתה, הייתה מורה שלי למכ"מים, כן? והיא שלחה לי כמה לחנים, ואחד מהלחנים האלה, יניב עכשיו עובד עליו ומאבד אותו, זאת אומרת, דברים שאנחנו נעשה בהמשך. במקביל יש עוד uh, שיר, שאני ונועם וזנה עובדות עליו גם, uh, שזה יותר קאבר. Uh, התיאטרון חוזר אני, חוזר, אני בהצגה שכבר רצה, ועוד הצגה שאני עובדת עליה עכשיו. זה, זה מצד אחד ממציאת עצמי מחדש, מצד שני גם קורים דברים. זאת אומרת, אתה יודע, בכל זאת אומנות, אתה מתגלגל. אני קוראת לזה להתגלגל. <laughs> ממש. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע קצת מוזיקה, שמענו לייב, שמענו לא לייב, לא מת, <laughs> אבל לא לייב. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> מה את אומרת, שנחזור לדילן? אני אומרת שזה תמיד טוב לחזור לדילן. וזה שיר ש, שביקשת אותו. והוא גם הופעה חיה ביפן. הכל חי. הכי כיף. הכל חי. הכל לגמרי חי פה. וזה בעצם אחד השירים הכי uh, מפורסמים של, uh, של בוב דילן. נכון. אמרתי, נלך על בטוח. <laughs> <laughs> אז, זהו. אז התשובה, אתם יודעים, <ש> היא נישאת ברוח, כמו שאומרים. לא אחד היפים, תגיד. אחד היפים. אחד היפים, אמרתי. of my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind how many years and a mountain it is Before it's washed to the sea How many years Can some people exist Before they're allowed To bath by rain How many times Can a man turn his head And pretend that he just Doesn't see Some my friend is blowing in the wind The ants are it blowing. he can see the sky How many years must one man have before he can hear paper car ride How many death will it take till he know Too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. יפה או לא? יפה. הכי יפה. הכי יפה. זה היה בוב דילם, לא אינג לייב בבודו כאן. וכמו שאנחנו אומרים פה, כשהמיקרופון סגור, חבר'ה, באמת, אין כמו וינילים. זאת אומרת, M3 זה נהדר, דיגיטלי זה יפה, דיסקים זה מצוין, אבל בסוף, בסוף... בסוף חוזרים הביתה. בסוף אנחנו מגיעים פה למעדן וינילים, התקליטים, שאנחנו תמיד מקווים שהם ינגנו לנו. את גם שחקנית הרי. התחלתי משם בהחלט. כן. לא, את התחלת לקלטת ילדים, לא? נכון. שאני אשאיר. פים פעם פעם, מי זה בא לשחק פה בגן? פים פעם פה, אולי הוא שם ואולי הוא פה? פים פעם פעם. חדר, איפה אתם יודעים מה זה פים פעם פה? זה שם של הענק? זה השם של הענק. טוביה צפיר? טובי הצפיר, שהוא הענק, הענק בגנו. נכון, נכון, נכון, אתם יודעים מה אני לא צריכה להקדיד את זה. את יודעת כמה נאלצנו לראות את הדבר הזה? את יודעת שעד היום עוצרים אותי ברחוב ואומרים לי, תודה ששמרת לנו על הילדים, היית בייביסיטר נהדרת. אז אני אומרת להם, תוציאו חשבונית, חמודים, בואו. אבל באמת, זה מטורף. ההתקלטת הזאת יצאה לפני 98'. אחות 98, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, לפני 22 שנים. מה, כבר הפרוסקנו 22 שנים מאז שהכרנו לראשונה? את רואה מה זה? לא מאז, מאז. מאז. לא, כי את לא השתנית בכלל. <laughs> לא, גם את לא. <laughs> אני אומרת לכם, גם מי לא? <laughs> באמת <מבק> לא השתנתה. <laughs> וזה מטורף, עוצרים אותי חיילים, תלמידי תיכון. גדלנו עלייך. <laughs> כולם גדלו על הקלטות האלה, זה מטורף. אני זה גם לא הייתי בערוץ ילדים שש שנים, ולא así... זוכרים ]類... אותי מהערוץ הילדים כמו שזוכרים אותי מהקלטות. תגידי, וכשמישהו צריך לומר לך, גדלתי עלייך, זה לא קצת מעליב? לא, ממש לא. מה זה גדלת עליי? למבט כמה אני... נכון, אבל תשמעי, אני יודעת, אני חושבת שזו פעם ראשונה שעמדתי מול מצלמה, הייתה בקלטת הזו. נכון. העבודה נכון. הראשונה שלי, אני זוכרת שהייתי גם מאוד ירוקה. בוסרית, בוסרית. היית נורא ביישנית. בוסרית וביישנית, ובטח ובטח לא ידעתי מה אני רוצה. אני, אני, אני חושבת לא שאני הראשונה שראיינה אותך. נכון. זה היה רעיון כזה כן. גם. ואת בהחלט היית... בבית, כן, יכול להיות. Okay. בהחלט okay. היית נורא בוסרית. נורא okay. איזה... כן. Okay. וכיף לראות לא איך התפתחת. תודה רבה. וזה לא בא לך בקלות, את חיפשת. לא, לא בא לי בקלות. אני כל הזמן מחפשת. להמציא את עצמך מחדש? אגב, למי ששואל את עצמו, מה, משה ירונסקי, הכל שלו נהיה סופרן, לא, זה... זאת אמיר המורג שהחליפה את משה פה. שהחליפה היום את משה לשעה השנייה עם סופי צדקה. אפרופו חיילים עוצרים אותי, היית בתאגד. נכון, נכון, גם בתאגד, גם בכבודו. שונה שעברה רופאתי כבר בשתי סדרות נפלאות. שניהם ב-yes. ועדיין זוכרים אותך מהטלנובלה? עדיין זוכרים אותי מהטלנובלה. זה בדיוק מה שאמר לטכנאי פה, אני זוכר אותה מהטלנובלה. יש שניים. אמרתי לו, מה, את רואה טלנובלות אתה? מה קרה? פתאום הכל מתגלה. יש שתי שאלות ששואלים אותי כל הזמן. זה... אחד, איפה הטלטלים שלך? איפה הטלטלים שלך באמת? גם לא יודעת. ושתיים, מה עם אלי מרקו, שהוא היה... הבן זוג שלי בלחיי אהבה, טלנובלה שהצליחה מאוד, שהשתתפתי בה. גם בשנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים. אני חושבת שגם עברו עליה זה 20 שנה. והעובדה שאת בחרת במסלול קצת שונה מטלנובלות, הלכת לעשות מוזיקה שהיא מוזיקה... היא די מאתגרת, אתה צריך... מאוד. אתה צריך להתפנות כדי לשמוע אותה, זה לא... אמרנו חפלה מקודם ש... אבל זה לא, בדיוק, זה לא. זה לא בדיוק חפלה, לא. אז איך הגיע השינוי הזה? זה היה הדרגתי, זה היה... זה היה מאוד מאוד הדרגתי, זה היה מאוד... אני יכולה להגיד שכשקיבלתי את לחיי האהבה, שזאת אומרת, הפריצה שלי הייתה מאוד... זה היה כאילו מאוד איטי, אבל מאוד מהיר, כי אני הייתי בכלל בעיצומו של בית ספר למשחק, למדתי משחק, זאת אומרת, עוד לא ידעתי אה, לאן אני פונה. ופתאום נפל עליי הפרסום הזה. עכשיו, זה היה פרסום ברמה שאתה לא יכול לצאת מהבית, זה לא היה משהו נורמלי. אה, הייתי מפחדת אה, ללכת, הייתה לי, החן שלי, שהיום בת 23, הייתה בת איזה אה, 6 או 7, פחות אולי אפילו, 5. ואני זוכרת שהלכתי איתה פעם אחת בקניון, וממש היו צריכים להוציא אותנו משם עם שמירה, ועם צעקה, וצרחה, היא ממש נבהלה, כי, כי הם באו ביחד, כולם, וזאת אומרת, אז... וזה אז לא עשה לך טוב. מה זה לא עשה לי טוב? אני לא יכולה, כאילו... אני לא יודעת, אני שאני שותה ממנה, אבל, אבל זה היה פרסום מאוד מאוד... בן לילה, פתאום, אתה יודע, היית, הייתה תוכנית, למחרת לא יכולתי ללכת ברחוב, ומצד שני, אוקיי. מי אני? מה, אני כבר שחקנית? אני, אני בעיצומו של בית ספר. עוד לא גיליתי את הקול שלי בכל המובנים. ואז עשיתי את זה לעיני המצלמות, פשוט. פשוט אה, עברתי את התהליך אה, כשמעריצים וזה, עוברים איתי ביחד. אז, אז הם עברו איתי את החיפוש הזה. אבל כל אותו זמן ידעת שאת רוצה בעצם לעשות מוזיקה? תמיד עשיתי. זה תמיד היה שם. תמיד זה משהו ש... אתה יודע, אני תמיד אומרת שהרעיון שהר, הוא לא... אה, הפלטפורמה היא לא חשובה. אז אתה יכול לשיר את זה, אתה יכול לדבר את זה, אתה יכול להנחות את זה גם, לשחק את זה. מה שחשוב זה באמת להגיע לבן אדם, לגעת בו, לרגש אותו, להיות משפיעה. כי, אה, אתה יודע, סתם לבוא כדי לקבל לעצמי זה... אבל יכולת לקחת את הדרך הכי קלה, זאת אומרת, את כבר כוכבת uh, של טלנובלה. אז... או כוכבת ילדים, זה לא, נפיק איזה, איזה קטע דאנס מדליק ומלהיב, שיעלה לא, לא, אותך לא, לא, למקום לא. השני במצעד הפזמונים, ומשם בדילוג מהיר למקום הראשון, ויאללה, נוציא עכשיו את הדיסק תוך שבועיים, ולא הלכת לכיוון הזה. אני זוכרת שכשעזבתי את העדה השומרונית, אז אבא שלי אמר לי, תגידי, איך את לוקחת מורשת של 125 דורות, זורקת את זה על הפח? וזה הדהד לי, כי מצד אחד רציתי את הבחירה שלי, את החיים שלי, מצד שני, כן, הייתי באיזושהי סיטואציה ש... אז מה, הרגשת שיש אחריות עלייך לעשות... באיזשהו אופן... רק מצ... דברים שיכבדו אותך ואת העמדה שלך? לא, העדה לא, מצאתי, שלה... את, מצאתי איזושהי דרך לשמר אה, את, את, ה, את המקום הזה. וזה מקום שהוא משפיע, אתה מבין? פה, פה אני משפיעה. לקחת באמת חומרים עתיקים, חומרים ש... אנשים מנסים במשך 125 דורות לשרוד אותם, להחזיק אותם מעל המים, כדי שלא ישקעו בתהום הנשייה, איך שאומרים. ומבחינתי זה היה בעצם סוג של שליחות לעשות את זה. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר של סופי והבלדים. אז יש לנו כאן את האזינו. יש את האזינו. ויש לנו את תפילת הלב. וואה. יש לנו את השלום על משה. נכון, אז... של הבלדים. אז, אז... אני לפני ביחר. שאני אבחר, אני רק אה, רוצה קשה. להגיד תודה. קשה, <laughs> קשה מאוד. אני רק רוצה להגיד תודה באמת לחברי הרכב ש... שאיתי בא... במסע הזה. הראשון שביניהם הוא, הוא יניב טייכמן, שהוא המעבד והמפיק של ההרכב הנפלא הזה, לגדי סרי על הפרקשן, ליוסי ברונפמן על הקנון, וליוגב לוי על הניי. כולם מנגנים בשירים האלה שעכשיו נשמע בהמשך. ומחר חושב... יהיו כמה ברי מזל ש... שגם ישמעו שגם אותנו ישמעו בלייב, לכם... אחר הצהריים ברמת גן בלייב. פספסתם. לגמרי. השיר הבא הוא גם שיר תפילה שומרוני, מילים ולחן של מקורות השומרונים בעברית עתיקה. עיבד והפיק אותו יניב טייכמן, מנגנים ושרים הבלדים. השלום על משה. השלום על משה. הנה מגיע. יס! לא רואים? foreign בנימי נווה מלמרשי, איפה בנימי נווה בתיאושי נווה, עשידו ובנימי נווה ביד מורשי. זה היה טוב. כן, אז בזמן שהשיר הזה התנגן, אני רצתי, אצתי, רצתי, כמו שהיו אומרים פעם לתקליטייה, כדי לראות אם יש שם משהו שיכול להתאים לנו. אני חושב שמצאנו כמה דברים. אנחנו אולי נשמע את זה בהמשך, כי יש המון המון דברים שאת ביקשת לשמוע. אז אתגרתי אותך, אני מבינה. לא. זה, זה לא היה נורא. כבר הנחנו ש... אותך. אך, שלחתי אותך לחפש ולביא לי ולנסות לי. זה היה תענוג צרוף. כל פעם שכאילו, אתה יודע, חפרתי בחיי, כל פעם שגיליתי איזה שיר שאני רוצה להשמיע, אז גם שמעתי אותו, אז, אז בכלל, היה אה? כזה תענוג כזה. אז, <אז, אז למה גליקריה, שביקשת לשמוע? גליקריה, אה, היא, אתה יודע, היא, היא מדברת ביוונית, היא לא מדברת בעברית. זו לא, זו לא השפה שלה. איך שהיא למדה את השיר בעברית, השיר רחוק רחוק, שזה שיר, איך שהיא למדה אותו בעברית, ואיך שהיא מגישה אותו, כל כך הרבה עוצמות של רגש. אמרתי, חייבים לכבד אותה באיזו השמעה, כאילו... Mm, אין מה לעשות. הנה. אחד היפים, באמת. הנה, רחוק רחוק. רחוק רחוק בראשה, הנשר הגדול שוכן לו, עמוק עמוק בלבר, הדובה הנקי ישן לו, לכל חייה מקום מסתור, מלוחות נש מן האדם, ורק אני איני מוצאת מח בו בשקט foreign <laughs> שזו דרך מתוחכמת, להימלט מסכנה ולפתע נעלמת. לנמלה יש סדק זר, לשוף ענקית בין הסלעים, לחברברת מחילה רכה בלזיקים צבאיים.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 יפה. זה יפה, זה מאוד יפה. יפה. יפה. Mm -hmm. um, כן, קצת לוגיסטיקה פה באולפן. <laughs> כן, <laughs> <דרך, laughs> כן. אז דיברנו על מוזיקה ודיברנו על uh, משחק mm -hmm. ועל המורשת שלך. אני mm -hmm. עוד קצת על המורשת שלך. Okay, okay. השומרונים הם עדה מאוד מאוד קטנה. מאוד. Mm -hmm. מאוד מסורתית במובן הזה שדברים שנעשו לפני 300 ו-400 ו-500 שנה חייבים לעשות כפי שהם נעשו גם עכשיו. ועינת החלטת שלא בדיוק ככה. נכון. זה, זה היה תהליך ארוך, זה, היה... זה נבע מאיזשהו צורך נפשי שלך. איך זה קרה? האמת היא שלא אני התחלתי את התהליך הזה. אני כילדה, אחותי הגדולה, שגדולה מני ב-16 שנים, היא תאווה ביהודי, והיא ברחה, היא ברחה מהעדה, והמצב הזה גרר את ההורים שלי למצב של נידוי, כי העדה, מכיוון שהיא יצרה איזשהו תקדים, זה, זה, לא, דבר, זה לא דבר שהוא נהוג לעשות. ואז היא יצרה איזשהו תקדים שהעדה פחדה ממנו, כי אם היא עושה את זה והעדה לא מתייחסת לזה בחומרה, אז פריצת גדר, בדיוק, בדיוק. אז אחרות יכולות לעשות את זה גם. ואז מה שקרה זה שבבית, העדה ביקשה מההורים פשוט להפסיק... להפסיק ל... להיפגש, לדבר עם... איתה, כדי שאחרות לא יראו את זה ויחשבו שהן יכולות גם, וגם ההורים שלהם ידברו איתם אחר כך. היה מדובר דבר. בנידוי. היה ממש נידוי. וכילדה חייתי בצל נידוי. זו תחושה מאוד מאוד קשה, כי אתה, אתה גם לא, לא קשור לחברה החיצונית, כי אתה לא יהודי, אתה שומרוני, ועכשיו גם בתוך המקום הקטן שאתה קשור אליו, גם עכשיו אין, אין שייכות. וזו תחושה שאתה, שהיא מאוד קשה, אתה הולך איתה, והיא, והיא מאוד מאוד קשה. ולא רציתי להיות חלק מהדבר הזה, רציתי שייכות. ומצאתי אותה ביהדות. עברתי גיור, והקמתי לעצמי משפחה חדשה שלא מנדה אותי. והקשרים שלך עם המשפחה... הקודמת? זה שבר את הבית, אני לא יכולה להגיד שהבית חזר לעצמו. הבית נשבר, יש הריסות. את בקשר? אני בקשר עם האחיות שלי. זה לא קשר uh, משפחתי רגיל. אנחנו לא חוגגות חגים חוגיגות ביחד, uh, אנחנו לא יוצאים לטיולים ביחד כמו משפחות נורמטיביות. Uh, אנחנו כן מכבדים אחד את השני. Uh, אימא שלי היום היא, היא חולה, היא, היא מאושפזת, ואני יוצא לראות אותם קצת יותר בזכות זה. Uh, אבל לא זה לא, זה לא, זה לא, זה לא קשר רגיל של משפחה. את רוצה לשיר עוד משהו? אני תמיד שמחה לשיר משהו. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אנחנו ככה חושבים על זה תוך כדי. כן. אני אומרת, נלך על... נלך על עוד ערבי? אפשר, כן. אולי נעשה איזה... עוד שומרוני? עוד שומרוני? עוד שומרוני. יש לנו בשומרוני? יש לנו את ים הרחמים. ים הרמם. ים הרמם. ש... ים הרמם סלה, ים הרחמים סלח נראה לנו. נראה לי שאם דיברנו על, על, על המורשת שלך, אז אנחנו <laughs> נוכל לשמוע עכשיו. זה גם נהדר, כי זה ממש קשור עכשיו ל... ל... ל... לימי הסליחות. ל... לימים הנוראים. לימים כ... זה ממש שיר שהוא לימים האלה. ים י... הרחמים ים סלח הרחמים. לנו, הוא מעווננו הצילנו. דרכי חיים, עזבנו דרכי המוות, הלכנו. על כן בגויים, אבדנו. ומעטי מספר נשארנו, זה מה שהשיר אומר. יניב צייכמן על האוד, ורבותיי. سي ي ح الملك Nish'ar nu wa nanu kaseon ta אברהם עלינו, סלע לנו אברה בחסדק ובצדיקות מושיע בדק פנינו נפילם, מפנק בחסדק שאילינו, מפנק ים הרמם, סלע השיא לנו, ימהר הם ביניהם סגה לנו, ומיונינו השיא לנו. איזה יופי. איזה יופי. תודה רבה, תודה. אנחנו נשמע ביטלס, מה את אומרת? אני אומרת ש... במעבר אחד? ואולי לא? חבל שאי אפשר לראות את כל הקסמים שיש פה באולפן הזה. תתארי למאזיננו. זה כאילו אוסף? כן. זה אוסף של הביטלס, הם ציור כזה ממש ממש מגניב שלהם יחד, עם המון המון חתולים ושפנים מסביב. אני לא ראיתי את הדיסק הזה מעולם. תקליט, תקליט. את התקליט, אני... סליחה, זו שפה שכבר לא משתמשים בה. אתם תסלחו לסופי, היא לא יודעת מה זה תקליט, כי היא גדלה על דיסקים. תדע לך שאני עד גיל שמונה-תשע, היו לי תקליטים של פסטיבלים. באמת, אבל אז באמת עברו לקסטות. לקסטות. כשהיו קסטות היו גם תקליטים, שזה היה ביחד כזה. נכון. ואז פתאום עברו לדיסקים, וזהו, הכל נכחד. כן, אבל אתם מוצאים את הדינוזאורים האלה כאן, אצלנו בתוכנית. אין על דינוזאורים. הכי כיף. אז מצאתי פה באוסף הזה את The Full on the Hill, אחד השירים שבאמת מאוד מאוד אהבתי כילדה. אני זוכרת שזו הייתה תקופה, לא ידעתי אנגלית, וממש הלכתי ותרגמתי מילה-מילה כדי להבין מה הוא אומר בשיר. עפתי עליו. והנה השיר שסופי בחרה. The the the the the man with fool fool. fool is green, he's he's... me But But but nobody wants to know him, they will see that he's just a fool. But he never give an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And his eyes in his head See the world I'm staying round Spitting And now we're going to get a little bit to the beatles to the song The man of a thousand voices Talking perfectly loud But nobody ever hears him Or the sound he appears to make And he never seems to notice But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world spinning ביטלס, כן. מה אתם אומרים? בעצם כבר מגיעים לישורת האחרונה, כמו שאומרים בספורט. מי היה מאמין? עוד שעה חלפה נורא שומעים? הביטלס ממשיכים שם ברקע. No, I never heard them at ניתן להם ככה ברקע עד שאנחנו נסיים את השעה השנייה של מעדן וינגל. אני נורא נהניתי. גם אני, אני מניחה שגם אתם, נכון? מאוד, מאוד. אבל אני תמיד כפי איתך. הכתבה הראשונה שלי בעיתון הייתה עם אמירה מורג. נכון, נכון. ומאז אני מלווה אותה. טוב, את יודעת, האישה הראשונה שהתחתנתי איתה הייתה אמירה מורג. זה לא טריוויאלי היום, דרך אגב, זה... זה נהדר. והחובש אנחנו נספור 34 שנות ניסוי. מזל טוב, מזל טוב. הזמן באמת רץ. איך הוא רץ? כשנהנים. כן. Okay. אז אני רוצה שוב להודות לך, סופי, וליאלי. היה נורא כיף איתך. אנחנו נורא נהנינו כאן באולפן. איפה עבדת אותך את עכשיו לפה? לא, את רואה לי כל דבר שפעם ראשונה. ותודה רבה לדותן, שהיה הטכנאי שלנו בשעה הראשונה, ותודה רבה למשה, שהגיע והיה הטכנאי שלנו בשעה השנייה. ואתם תחזרו אלינו בשבוע הבא, יהיה עוד מעדן ויניל, ויהיה לנו עוד תוכנית נחמדה. ובינתיים אנחנו ניפרד מהביטלס, נוריד אותם ככה לאט-לאט. חבל, אבל אין ברירה, ואנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם סופי והבלדים, והם מבקשים רק דבר אחד, האזינו. האזינו. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו, תודה לכם. תודה. ואם אתם ברי המזל שמחר תראו ותשמעו את סופי, והבלדים, כיף לכם. כיף לכם, אבל אתם יכולים תמיד uh, לנסות uh, להשיג אותה. אתם יודעים איך, פייסבוק, אינסטגרם, כל השיטות, כל האמצעים. כל האמצעים. <laughs> זהו, ותישארו בריאות, כולכם. תודה. הכי חשוב, ביי. תודה רבה. Bye. ش <laughs>